As-salāfu və selamu alə Eşrafı elə Enbiyarın ve Seyyidi Muhammedin və alə əli və əzhabihə cəhəminəmə bağlıq. Kora, Bukhari rəhimələh buyurur ki, bəh, a tayəmmum lilvac vəl kəfeyn Yani təəmmim alanda Təmmim üyüs və bilələrə təndir. Yani, bələlərə təndir. Yani, Bukhari burada Beyanləmiş, ki, təmmim ancak bu yerlərdə sürtədir. Başka yer sürtməyi lazımdır. Yəni, lazımdır o, məsələn, maşəb məhz çəkmək, təstəman çəkmək və ayağa, aydındır və ya, məsələn, tutaq ki, bu təmmim qüslüdə əvəz edir və təmin, belə hasa, yəni balaca şey öyle təmmim səhələ qüslüdə əvəz edir və fəqət sürtülən əzalar orada üzlü bir də əllər və başqa yer lazımdır o, o, barda bu xarə xinunlar, Burada bir nesil rivayət gətirir, Rasul s.ə.v. ki, Peyğəmbər s.ə.v. necə Ammara da deyir, radıyallahu anhəməyə, deyir ki, bəs kifayət edərdi üzvə və biləyələrəsən, yəni əllərinin biləyələrinəsən, məsə etməyi o kifayət edərdi sənin üçün. Çünki Ammar ibni Yasir neynir? Yəni, fırlanır torpağın içində, yasirir, qüsrə, İstihad edir, lakin Peygamber sahəsində ki, kifayət edir əllərə və üzrə məhz çəkməyin. Və bununla göstərir ki, yəni, Peygamber malanda əllər biləyəcəm və üzrə məhz çəkməyin. Fəkət, başqa yer lazımdır. Həmək üçün, biz keçən dərstək öyrəndik ki, lazımdır əllə və torpağa vuranda torpaq gətirəsin üzrə. Ayrıca torpaqla gət gətirəmək. Torpağa vur, üfürmək də yaxşıdır və ya elə vurmaq bir-birinə ki, bir şey qalmasın və soru sürtməyəm. Sonra burada Buxarə rəxmiyyətullah buyurur ki, Bəb əsaidu təyi vədə ulu muslim yəqfihi minəlmə. Vəli, təmiz torpaq müsəlmanın elə bir ki, təmizliyidir, yəni suyu kimi suyu əvəz edir, təmiz torpaq. Sonra burada Buxarə, yəni, ə, Abuzar rivayətində var, başqa hədisdə, Silmiyəcəbəb-i İbni Hibban və Darüb-i Nivayətdir ki, qəbəs Peygamber sarsın deyib, təmiz torpaq, müsələmanın təmizliyi deyib, laf 10 ildə su tapmasa. Qaydındır. Yəni, bu ədəs göstərir ki, torpaq təmizləyicidir, sudan sonra. Əgər su yoxdursa. Lakin əgər su varsa, bir şey yoxdur ki, məni, yani, sulan gəlir deyəsəm. İndi, olabıq, şimdi qabağda gələcək. Birdən, Ey, biz adı yoxdur, sən su olu ola, təmimi ala, təmim ala bilərsən və yapsaq ki, su yox idi, təmimi aldın. Birdən su gəldi, o təmimi pozulur, yox da yox, yox da qalır. Dək ki, təmimi namaz qılmırsan. Və birdən su səsi gəldi, su gəlməyə başladı. Namazdan çıxasan, təmimi pozulsa, yer mənə namaz da pozuldu. Elə deyil. O, isimli Buxarə, rəhməmullah bu məsələyi toxunəsə qabaqda. Və Allah burada göstərmək istəyir ki torpaq su misalında da əgər su yoxdursa, lap uzun müddət olsa da. Yəni bura burada bəyan etmək istirir ki, yəni təmin ala bilərsən. Nə qədə? Yəni o həddi yoxdur. Allahumma lap 10 ildə su olmasa, misaldır. Sənin amma ola. Həm də çımək olsa təmin, çımək su lazımdır, çünki fərzdir ki. Yəni su ola, təmin lazımdır. Təmin əsas şeylər üçündür Qüsur, bir də dastamaz Qüsur, nəzərdə tutu, cənabət Cümə qüslu yox, bayram qüslu yox, və s. Aydındır Nəzərdə tutu, qüsur, cənabət Bir də dastamaz namaza Amma belə isə lazımdır təminim Məsələn Cümə qüslu üçün təminim alsın Lazımdır o Aydındır, o fərcdür Təmin fərc şeylər üçündür Namaz, bir də cümə Və sonra burada Buxari Rəhiməqullah Məli Bu məsələ ayət keçir başqa Allah qalsın inşallah gələn dəstərimizi Allah bilir. Alhamdülillahi Rabbil Almin Və salatu və salamu aləyəşriqlənənbəyəm əsəliyyəm Seyyidin Muhammedin və alə əlihə və ashabi hecməninəmədə Sonra Bukhari rəqiməhulləhə buyurur Bəb əzə xafal cunubu alə nəfsihil marad əvlimot əvxafal ətəşi dayamad Yəni, əgər əgər insan cunublu vəziyyətdə misaləlman Oksa ki quslasa xəstələnər və ya ölər. Və ya içməyə suyu qalmaz, onda təhəmmüm ola bilər. Burada bu xəbəri göstərmək istir ki, yəni hansı hallarda təhəmmüm almaq olar. Qapsuq olsa. Ayırdım da, yoxma su olmayan danılır. Lakin birdə su ola bilər, lakin sən təhəmmüm ola bilərsən, o da səbəb ola bilər. Səbəblərdən xəstəlik. Oksa Qorxusam xəstənlərsən və ya xəstəsən, zəif ki xəstənlərinin, qorxusam bunu qışda, hava soyuq olanda. Qorxusam ki, qüslu olarsan, məsələn, bəcəsində lapis dəşər, onu da təmələ bilərsən. Həmçinin, yəni birdən ölümdən qorxusam ölərsən, lap soyuqda ki, qüslu olur belə, sahabələrdən biri şunu e, olur səfərdə. Cünub olur, düşürlər üstündə ki, bəzləri, bəz qüsulamazsa, hava da soyuq olur. O da qüsul ölür. Ölür, sonra peyambər salsam, şətan da deyir ki, bəz öldürdü şəhabini. Aylındır. Və həmçinin, ama bilərsən, əgər su azdırsa məsələn, içməyə su azdırsa, əzərdə səsləməz olsun və qüsul alsın, içməyə su qutaracaq və istifadəyə su. Onu da təmələ bilərsən. Və e, burada deməli, Amr ibn Asir rivayətində deyir ki, <coughs> soyuq bir gündə cünub olur və datlamaz alır. Və özü də oxuyur bu ayəni ki, qolər taqdulu anfasakın. Özünüzü öldürmüyün. Yəni, qoruyun özünüzü. İnnallaha qanəbikum raximə. Allah subhanət və sizə qarşıq rəhəmlidir. Nisan suresi 29-cu ayə. Və sonra burada müəllif raximəhullah e, Deməli, müəllif rəhməlullah bəhədisi getirməkdə İbn-i deyir, faydalar var. Sakit. Məsələn, ıı, burada deməli, əgər qorxursan zərərdən və ya həlak olmaqdan təmmim okay ala bilərsən. Bu, birinci faydadır. Faydındır. İkinci, ə, həmçinin soyuqdan da deməli, soyuq olsa hava təmmim alma ola. Və həmçinin Iı, necə sahabələrdən biri, Amr ibn Az, təmim alır bir gün və imam diyanır. Və sonra deyirlər ki, sən düzələmədin sahabələr. Gəllər Peyyambar salsıyanı soruşula ki, ya Resulallah, bəs Amr ibn Az cünublu idi, təmim aldı, imam diyanıdır düzəl. Və soruşandı ki, Peyyambar salsıyanı necə beləlirdin? Deyir ki, bəs qoxdum soyuq idi, qoxdum hələk olaraq. Allah təxdülən füsüqüm, öz nəfsizi öldürmə, öldürməyin, özünüzü Payğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm güldü, başlanıb demədi Amir ibn Əs. Yəni məhz üçün göstərək bu hadisədə tə'ammümlü dastamazlılara iman yana bilərsən. Aydındır? İnsan tə'ammümlü dastamazlı olanlara fənim yana, yəni iman yana bilər. <gülüyor> Həmçinin yəni burada faydalardan Peyğəmbər <gülüyor> hə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında yəni et etmək olardı. Yəni o vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi yox idi yanlarda sahiblə ijtihad verdilər. Və sonra burada Məlliyev Rəhmanullah, yəni yenə bu məsələdə ə, bu məsələdə keçir ki, bəs da bu təmmum darbatun, yəni təmmim etməyi bir dəfə vurmaqdır yerə əlvi. Və burada da Məllif Fahimullah, yəni gətirir uzun hədisdə axırda hələ şahid budur deyir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, bizə kifayətdir, belə etməyibiz, əlünüzü yerə bir dəfə vurub, bir dəfə, bir dəfə qeyd olunur. Və həm üzünüzə və həm diləklərinizə, əllərinizə sən məhz çəkməkdir. Və burada deməli, bir dəfə kifayətlənmək olar, yəni yeri vurmaqla. Aydındır, baxmayaraq, burada Ammar qəbul etmir, yəni, bəzi məsələləri təmmi ayır. Olay ki, sonra dönür fikrinə. Vardır, bəzi sahabilər bəzi məsələlərdə qalmışdılar. Hətta məsələn, İbn Abbas və bir nesə sahabi siyğə eləyirdilər. Bax, mənə siyğə aram idi. Aynındır. Çünki Peyyambas səhələ siyğə aram et, bax, et. Dedik ki, qiyamətəcə Lakin edirdi bəzi sahabilər, dəllil çatmamışdı olaraq. Ona görə Omar bin Xattav xilafətində xütbə verəndə dedik ki, si, iki dən mutadən Qiran era. Qiranın müəyyən birinci həcc tamamtu deyirlər. Həccin bir növüdür. Həm o həcc idi. İfrada eləyən yox idi Qiran həccin özünü ölərin. Və Umar ibn Xattab əmir idi və istədi ki o birisi tətbiq edən olsun. Və sahabələrin belə etməyə bir razı təhrik edəcəyi üçün elədir. Həm elə, elə bilərlər ki ümmət ha belə olmalıdı. Qiran adı lazım də olub Ona görə bizindən elədi bir müddət bəs O birisi, həclərdən dönür və ikinci də siğğə. Vakil, siğə haram olmuşdur, Omar Rıxatab haram eləmədi. Bələdə Omar Rıxatab təkralladı haramı, bəzilərini eşitdirdi o da ki, bəz bu vaxt haramdır. Validə ondan üçün bəzi sahabilə edirdilər, sonra İbn Abbas dönür o fikrindən. Və iki dənə də sahabi validansıq və dönürlər o fikirlərindən. Və var idi bəzi məsələlər, bəz məsələ, az idi düzdə olar, bəzi sahabilər qalmışdılar o fikirdə lakin sonra dönürlər hamı. Aydın da kim nə fikirdə qalıb dönür. Bə inna, inşallah, ə, qutarır, kitabın, və burda məllef inşallah bunu da qutarıb tamın kitabın bəlkə də kitab u sala. Namaz kitabına. Və inşallah bu qədər bizə